ויקרא, פרק י"ד וידבר אדוני אל משה לאמור. זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו, והובה אל הכהן. ויצא הכהן אל מחוץ למחנה, וראה הכהן, והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע, וציבה הכהן, ולקח למיטהר שתי ציפורים חיות, טהורות, ועץ ארז,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 ושילח את הציפור החיה על פני השדה. וחיבס המטהר את בגדיו, וגילח את כל שערו, ורחץ במים, ותהר. ואחר יבוא אל המחנה, וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים. והיה ויום השביעי יגלח את כל שערו, את ראשו ואת זקנו, ואת גבות עיניו, ואת כל שערו יגלח. וחיבסת את בגדיו, ורחץ בשרו במים, ותהר. וביום השמיני ייקח שני כבשים תמימים, וחבסה אחת בת שנתה תמימה, ושלושה עשרונים סולת מנחה בלולב השמן, ולוג אחד שמן. והעמיד הכהן המתהר את האיש המתהר ואותם לפני אדוני פתח אוהל מועד.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 ועל בוהן ידו הימנית, ועל בוהן רגלו הימנית. ולקח הכהן מלוג השמן, ויצק על כף הכהן השמאלית. וטבל הכהן את אצבעו הימנית, מן השמן אשר על כפו השמאלית, והיזה מן השמן באצבעו שבע פעמים לפני אדוני. ומיתר השמן אשר על כפו, ייתן הכהן על תנוך אוזן המתהר הימנית,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 וחיפר עליו הכהן, וטהר. ואם דל הוא, ואין ידו מסגת, ולקח כבש אחד אשם לתנופה, לחפר עליו, וישרון סולת אחד בלול בשמן למנחה, ולוג שמן. ושתי תורים, או שני בני יונה, אשר תשיג ידו, והיה אחד חתת, והאחד עולה. והביא אותם ביום השמיני לטהרתו, אל הכהן.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 על כף הכהן השמאלית, ויזה הכהן באצבעו הימנית, מן השמן אשר על כפו השמאלית, שבע פעמים לפני אדוני. ונתן הכהן, מן השמן אשר על כפו, על תנוך אוזן המתאר הימנית, ועל בוהן ידו הימנית, ועל בוהן רגלו הימנית, על מקום דם האשם. והנותר מן השמן אשר על כף הכהן, ייתן על ראש המתאר.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 וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמר. כי תבואו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה, ונתתי נגע צרת בבית ארץ אחוזתכם. ובא אשר לו לא הבית והגיד לכהן לאמר, כנגע נראה לי בבית. וציווה הכהן, ופינו את הבית בטרם יבוא הכהן לראות את הנגע, ולא יטמע כל אשר בבית.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 ובאזוב, ובשני התולעת, ושילח את הציפור החיה אל מחוץ לעיר, אל פני השדה, וחיפר על הבית, וטהר. זאת התורה לכל לנגע הצרעת ולנתק, ולצרעת הבגד ולבית, ולשאת ולספחת ולבהרת, להורות ביום הטמא וביום התהור. זאת תורת הצרעת.